Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa s-salatu wa s-salamu ala rasulina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabih, wa man tabi'ahum b'ihsani la yomid din. Allah nama dhuva rafal androhim, wa tëmbriti indhim dhe fa'la karkojm, lafda dhe bëkimet allahu čoqshin bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bifamilet i shokat, dhe tajda dha qindyekin ruknaty ila dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d të ndruhë lëzër, jemi tek komenti surës El Kafirun. Dhe kemi të rrituar në takimin e kaluar atë shpalljen publike të pejgamberit sallallahu a tëllën, rrituar poplët e ti. Të cilët nga i një raunë sa dhe E pëshë i tërë i e bën një ofertë pa pranushme, pejgamberit sërë Allahu a.s. Al Oferta ishte që të bën një lëjnë marveshje me zvete rrëth adhurimit, që ata ta adhuronë Allahun një vjetë, e pejgamberit sërësëm të adhuronë, pasaj vitin e arshëmë, zbashku me ta zotët e tyhënë. و الله جل جلاله و رضا تجيجين ذات دوك يثن كل يا ايها الكافرون او يوم هوس ده بابسيمتار لا اعبد ما تعبدون انك ادوراي اا تشي يودروني ولا انتم عابدون ما اعبد اعاسيو انك ادروني اا تشي انا ادوراي ولا انا عابد ما عبدتم ذو انك يم ادرواس يساي تشي يودروني E as ju adhorani, a asju nuk adhuroni atë që un adhuroj. You can ifin juaj e un kan e un kan fen time. Kemi mbetur këtë pjesa e fund të kësaj sure ku pejgamberi sallallahu selam përsëri do thot u jam përgjigjë atyre duke thënë se un nuk jam adhurues i asoj që ju adhuroni. Dhe asju nuk adhuroni atë që un adhuroj. Të nderuar, dikush që lexon surrën mund të ketë një përshtytje se në këtë surë ka përsëritje. Domthon, unë nuk aduroj, e udhroj e as unë nuk udhroni. E unë nuk udhroj e as unë nuk a është kjo përsëritje? Jo, ja s'ka përsëritje këtu. Në Kur'an s'ka azhë rastësht. Në Kur'an nuk ka azhë të tepërt. Në Kur'an çdo gjë është, do tëtë, të thotë, me qëllim të caktuar, me kuptim të caktuar, me porositë të caktuar. Nga sësë është kjo fjale njërit Njëri ka më nësi me përsërit Ose ka më nësi me shtu fjall Për me mush Libri nëse s'ka që ka thët Po Allah Gjallewala nuk bënë kështu Rëndaj Duhet mi kuptu drejt për rësit Këtu kur thët Allah Gjallewala Gjallewala hu pejgamberin së më thuju Të ju atyune se Uala ena abidun ma abettum Unë nuk jam adhuruas I asoj që ju adhurani A tjenë fëllimë tha, unë nuk adhuraj Në form të foljes, dhe primit Unë nuk adhuraj Nësë këtu tha, wala ena abidun Unë nuk jam adhurues I asaj që ju adhurani Pra ndaj, vetë në formulim ka pak dalim A tja është folje, këtu është emër Në këtu dalimi grammatikore Përsa këtujmë pas edhe kuptimet Që Të regojnë se nuk është përsëritjet, nuk është djejnjejtë. Nuk jam adhuruës. Do të tëtë, jo që tash nuk adhuraj, po kur një e tem nuk kam adhuru? Asë njëhere, sa so do të ndryshon koha, rëthanat, si ndryshon situata, pozitat, qka do që ndryshon prej tash unë, në mënyrë të prerë, e publikoj para jush se un ku nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Nga se ka mundsi që në reagimin e parë të Rollezer kur ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me me me shpallet e Allahut kur ju ka thonë se un nuk adhuroj atë që adhuroni ju, jo, më kujto dikush sa nuk adhuroj. Nesër tek qiymtë të shbotet puna. E ka ar pastaj reagimi i dytë Në të të të të edhe me i fëqishëm I formuluar në form tjetën nga reagimi parë Për t'ju thënë se përjetësisht kjo pun ka marë fundë Përjetësisht Në të të të të se nuk ka kompromis në besim Absolutisht Nuk është e mundshme që Të adhurim Allahon dhe dikëm me Allahon E pa mundshme është kjo E asë nuk ka mundës i të quet besim Adhurimi i dikujt pas Allahot bashk me Allahon Asë kjo zbanë Asi sonjers, për shembull, një fillim refuzohet mendimi i tynë. Mund që në fillim të refuzohet kërkesa të tynë. Mirpo ata këmbgulën, pse? Të mos e pranonin këta, ka dot të jir. Ose për shembull, sa të prana poneser, vjen situata edhe pranë. Qysh ndodh njerëz me indru ideologjite, me indru partite, me indru mendime të kështu me radh, ata kanë mënuar se kjo çështje e besimit është kështu Edhe kjoj pejgamber e në rang të vizdikur e në rana për. E Allah u gjallë leo ala, në një të prer, u a ka shkëput gjitha shpres, jo vetëm për të tashmen, po dhe për të ardhmen, sa të ka jet në biftyrë tokës, u në kur sejtë nuk i bëj idhëve të juaj. Kur? Nga sa ta kur zotas bëhon? Andaj, besimtari të në rozër, A ka mundësi me ndru me ndimin e ti? Sot ka thëmë kështët, mas një muje, mas një vjetë, e thotë ndrykëshe. A ka mundësi ka me ndonët? Dikun ka mundësi, e dikun his ka mundësi. Në qështet e besimit të prera, për shambull, na sot besojmë se ka gjenet, bëndë shumë. A ka mundësi mas një pes muje, marë në izburim shkencorë edhe me na Era nuk që besoj me thonë valla s'pas ka kenë gabu. A ka mundsi? Ja s'ka mundsi kurmën dot këtu. Kjo s'ka mundsi kurmën dot. Çfarë është te besimet janë të prera? Për ato të fshehta që Allahu na ka lëmëruar për to, apo ato nuk ndryshojnë apo? Mirë po, një çështë e caktuar që ne dit kum ditë çështë, po duke lexu kum paçi dietor të paskën shpjeguar pak më ka dyshë, kanë dhju kohë ose rrethanon të gjitha caktuara dhe tash pashë këtë, këto gjë ndryshojnë ka ndryshu djetarë me ndime, ka ndryshu qërat saktura këto, punë po ndryshojnë. Mirë po, besimtari, ndryshimin nuk e ban bi asë një bazë tjetër, në rrëse bi bazë një argumentit që vijen nga feja ti. Po, vijen argument, vijen dhe të të fakt i pamohushum, interpretim i besuashum, interpretim i legjitim, i qëli bjenë dëshma atë që e këna ditë diri dje, nuk ka problem, nuk ka problem. Imam e Bohanifi, e Rahimullah, ispjegek e në zonësve të ti, reglët e fesë, e ata nga dashnija për hoqën, krej ka e nan, paskohë, që ka falë, ka i e shkrujshin, e ma shen nan, a ju theke, kërë paskohe, për shkrujni sot, diçka që ka mundës i nesën ju thëmë fshije. So, Njerëzje, më fërë, jene vazhdimishtë, Ok, nuk duhet me lkun mirbesimin, por me dhën mundësisë një një një, në vizën argument. Imam Shafiu Rahimullah njëherë e ka dhënjë një sësjarim për abdesin, e mas një kuj ka orë një nëzonsi ti, e ja ka përmen një hadith që e plëtsan pak verzion në abdesi që e ka thonjë Imam Shafiu Rahimullah. E posë e ja ka kalëzu këtë hadith, ka thonjë Imam Shafiu nëzonsi, Po çu çu është hadithi tash ti çka bën e tha çka ka më bëu tjetër pas me marrë këtë ditë e më thon Shafiu s'din nga se pejgamberi Ali son ksu ka thon. Çi kaq? Nëna e në Znës, na son mësuesi askush Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj me argument po, mirë po, a ka mundësi më ar argument i caktuar ndonjëherë edhe në këtë çështë të besimit me na me na me na të shmu kundër të kundërt na as e pamundsmoshta. Nuk vjen Pra ndaj këtu e ka preja Allah Gjellewala Për jetësish ka marrë fund kjo qështje Më muni mi la dur për këtë fund Kjo pun ka marrë fund Unë e ju vetëm sad Po kur rapton Dhe jenën kjeme Ason, as i tharë dhe pasu Oste mi, kur Nuk kena me adhru Atë që adhru njo Nuk kena me marrë zotë tjetër Pasa Allah Gjellewala Ajo është një dhe i vetëm Dhe vetëm atë kena me adhru Pa varësisht Dëmonë, zhvillimeve pavarësesht, dëmonë, gjarjeve pavarësesht, që ka do që ndodhë? Kretë këto nuk kanë mundësi me erënu këtë bindje ga se vetëm në pajtim me te kanë mëshku. Dhe gjithashtë dhëtë përgjigje e dytë, që thash mund të tinglonë si kurse përsëritje, wala entum abidu në ma abud, e asë që nuk adhurani atë që unë adhuraj, u tha një herë kja, a është përsëritje? Nuk është përsëritje. Ka, aja aja para në fund të çures është për kohën e tashme të tyre. Ndërsa që e dytë është për kohën e ardhshme. Do të kem pa mundësi këtij kompromisi që sot po e kërkoni. Mbetet mbetet pa mundësi aktive e gjallë deri në kremt. Kur nuk ndryshon. Kur as un as njeri nuk do të adhuroj atë që adhuroni ju. E asio me kët besim të një losur nuk keni mundësi tjeni adhrua së Allah Gjellewala diri sa nuk i mahani këta idhuj dhe nuk i përja shtoni nga besimi i pasër në Allah Gjellewala nuk ka tjetër rëndaj fundi surës është le kum di nuk kum o li e din le kum di nuk kum o li e din ju e keni fene juaj e unë e kam fene time dikush këtë pjesë në fundit nderu or lazer lakum dini komo li dini ju e keni fënë juaj unë kam frentime mund ta kuptosh si një lë aprobimit allah po ju fën tuaj lirë jeni unë fëntime e tin a është kjo çto puna njeriu është i lirë po allah e ka qenë lirë me zgjedh mir po liria e zgjedhjes nuk nën kupton asnjëherë do të thon se ajë mund të pengjis për me e qërtu dikant për përzidh në gabuar që ka bo. Ti e i lirë me zgjedh besimin tënë, i lirëje. Por nësë ke zgjedh gabim, unë e thëmë gabim e ki. Dhe Allah kërët, le kum dinu kum, një e keni dinin e juaj, e unë e kam dinin tënë. Kja në esens nuk është aprëvim. Nërgë asoj Allah me, me ja aprëvu kër e ishve besimin të në. E përshkja ka qërë pegamberin pra... Për e ka që pikrish për me ja rënu atyre këtë besim Jo me ja, ja aprovo atyre Unë e temë një tjuvën Na e tëjmë qështë Unë e komi ju shilu së të jam gjall Unë komi ju thunë keqe keni së të jam gjall Unë normal, pa imponim Pa deturim, pa dhunim Dhe Fjala din këtu që ka arë Ne këmë din nuk këm Na e këna të njur fjalen din si fe Feja juaj për në gjunëra për fjallat din, të ndëruar, nuk e ka veshë kuptim në fes që ne e kuptim, e ka dhiso kuptim e tjera, e që përshka këtë, do tëtë, mundësi që të uh, uh, ketë kuptim e tjera, djetarët e kanë komentu dhe këtë etë pak më gjërësishtë. Kur Allahu ju tha, korejshve, ju fin e juaj unë finëtime, qëka i bjen kja përë? Qëka i bjen kja? Tëllimisht, Ajeti i fundit është vullosje e ajetive për aprake. Dënë, ju nuk ka dhurani, unë nuk ka dhuraj, dëmëhon, ju e kini fin, najna të ndamë. është konfirmim i ndarje së përhershme dhe distancimit të përhershme mes asaj që është e vërtet dhe asaj që është e përvërtet. Idhejtaria dhe besimi i pasër kur nuk kanë mundësime bashkjetu. Asni herën. Por, jenë të ndara E vërteta dhe e pëvërteta Jenë të ndara Dhe Allah Gjallera dhe thë Lekum dinukum Ju e këni fine juaj E qartër shka fja juaj Unë e kam timën e qartësht Apo Dhe unë si jam si ju A së si një sune Në në da Andaj, kjo surë I thotë E nërë që surët u lë bëra Edhe ikhlas Zbashkë me surën Kull huvallau e had Surë e lë ikhlas Bëra është Distancim Unës jem, jem Distancum nga besim juaj Ska unë nuk jam me juve Nuk është veç Muhammed e se ma Ajë që bëri, aj bëri këtë Edhe Ibrahim e se me bëri këtë Ajë i tha popull vet I një bëraun Unë jëmë largë Pre asaj që ju I përshua një Allahus shak në adorim Dhe nuk e pranaj Asken pos Allahus Që ajë tjetë zotim Dhe ajë është që unë atë adhorej. Në kjo është kuptimi par, le kumë dinu kumë vëllie din. Kuptimi i dytë, le kumë dinu kumë vëllie din. Këtu të nërodhëzër është se, kjala din, krashe e ka kuptim në fes, e ka dhe kuptim në logarithënjes. Nga sa allo që farë thënë surën fatiha, ma liki jemi, jemi din, Allahu është gjyka atëse dhe sundua si i ditëse gjykimit. Andaj din, kur në kuran vjen me kuptim të vlogarines. Prandaj, ju keni me dhënë vlogari për përzjedhë në juaj e edhënë për temën këma më vlogari. Të gjithë keni me dhënë për Allahu të më vlogarit për këtë që farë bëjmë këtë dënjarë. E pasaj keni me pasë kush e ka pasë mirë e kush e ka pasë keqë. Pegamberi s.s. Në beteni Uhudit Kër i varrosi më shrekt që këshin bet në betej Nga sa ta që u dërshmë i varrosi Shuk të duja, ata e ikën E pegamberi nuk i lami dhej A pësa ta ishin luftar, kundërshtar, i varrosi E pas ta ju tha A jeni të e po ato që ka ju ka thonë zute se është hak A jeni të e po O meni tha ja Rasul Allah apo ju flet apo ju flet trupave që s kanë shpirt të andej? Që ju po ju flet atë andej. Nëse po e gërmë më thaa, Allahu ja u ka mundsua mëm dëgjum këto çaste. Çfarë po ju them, për më kuptuos se çka kanë hub, çfarë mundsië kanë um duke qenë mbi faqet e tokës, tash atë janë nën faqet e tokës, nën dheun e tokës. Andaj kjo është një follëj, një follëj edhe kërcënim i përta. Mirë. Ti po luajë ç'to? Te Allahu është dalja, te Allahu është dikimi, te Allahu është përfundimi. Andaj sot që duniot an duhet të vazhdon. Sot e qetit e vërteta është e qartë. Apo ka njerëz që ju pishin të vërteta. Së shohim. Si pasojë shumë rrethonave, fakture të ndryshëm. Andaj nuk ka gjë që është e mundshme që 100% në mënyrë të jetë, po mënoj, të qartë, pa asë të më dyshje, të gjithë njerët të bëhet të qartë. Qëka është të vërtejta? Jo të sajën nuk ka mundësi kështu, po njerëzit nuk ju apin mundësi. Për shka këse jenë të hamendur, dëgja këta, shiko këta, e kështu mëral. E Allah po ju thotë, nuk ka me zgjatë shumë kjo mjegulli për juve. Së shpejtje e qartë, nuk ju bë Edhe vërtetën lëzërë, Wallahi, si ti në bëllë sytë njëri Për i kësoj dënjoje, i bojët e qartë Lërgohet përdja, e mërë veshë Kosh ku ka qenë E mërë veshë aje qëfar ka bëllë Për në e pyte në varë, cëllë atyrë Pas sa të futë në varë Hala, pa po u bojë kja meti Pas sa të futë në varë Qëka ku mu pyte njëri Men në rabë bukë Kosh o zotët Ai çeka post Allahu Zot me fjalë, me vepra, me besim, me përkushtim, me ndështrim pa u hamendur, pa ulkundur, duke forcuar Allahun në përgjithësi, Allahu rbi. Allahu është Zoti jam. E fejen, feje ke Le kum dinu, kum cënë ke feja jonë çfarë e ke postë? Ne kum di në kumoli e di. Ti çfarë e ke postë? The jamu me Islamin e kum nik pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kujt njëri që kena dërguar? që ka artë të kënjiri, Muhammed e sëmë, ku shë kënjiri? Vesimtari pasuës i drejtët, është Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. E kur këtë përgjigje jebë, i a zyrën Allahu vorën, e je hapë një drejtare ka gjenit, i a shëvë vendin e vetë, i bënd të qartat e gjitha, a i ka qeni i bindër u konë, a ma tash me bindë, i a merë karakterë tjetër komplet, në s'ka ma gjitha, Aton do të thotë miegullia demokratë gjithsa bin. Po ai i cili ka qenë këtë miegullën dyshim i bëhet më tek kusho zotët. Shikojmë dor dallimin. Në, në var besimtari thotë Zoti jam është Allahu i palkundur. Po këtë tjetër kur e vësh kush është zoti? Zgullzon më thon ky ejaj. Ha? E çka do të më thon? Se e din që me thona tjetën zbanta Se më varru u kuptu që se ka ata me vetë ata A peshe Si të vdes krej të lojnë Të gjith të lojnë Edhaj që ka adhuru pasunin e len Edhaj që ka adhuru pozitin e len Edhaj që ka adhuru dikom për njerëzve e len Edhaj që ka adhuru dikom për idhve Krejt kanë me të lon Vec njën nuk të len kur Nëse Allah në ke adhuru apë Anda ju thashe dhe Në desh në e fundit dhe me te përdo me përmbyllë Kër kafdek pejgamberi sërëllahu a tëllem U shka këtu një farlaj Halakame të shok të ti se normal Nuk është thjesht me dek pejgamberi sërëllahu a tëllem Nuk është shenë thjesht për ta Dhe fillun në disa zera jo, sudek jo Doli Ebu Bekri, radiallahu anhu E buri fort, besimtar, stabil Doli qështu që Qështu që, që ju ka dal një muslimane për pa po araptër wa yuqul tha man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat kush e ka adhuru muhammeden e ka adhuru muhammeden ayu dek ka mor fun s ka jone ni zot tjetar se ky diç wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut ayati allah ne ka adhuru allah orti gjallë kurzdas andai Kanë përëndu, lëj, lëj Apo besime shë e zotën, shë e sistemi shë Shumë karnare kanë shkuat Allahu kanë bet Edhe a i kanë me metë për, Edhe ta që Allahu kanë besu, që ta kanë me metë Ndu një anë në herët të vë Të sigurët, sigur se kurse Allahu gjerë leula tha La khaufun alehim O la hum i hazenun Nuk ka për ta frik E asë nuk ka për ta dëshpër me mërzia Përëndaj të në vëzër Kështu të jëndarjet Se si këna ndan na njerëzit këtu, ne i kemë gjetë njerëz këtu apo. Edhe këna me dalë për dy njerëz, e kemë milon njerëz të ndarë këtu. Na sjem ata që i këtë e bëjmë këtë ndarje, që këtu njerëz e kanë ndarë veten vet, vetë, dikush në këtë pjesë, dikush në atë pjesë, e dikush në atë pjesë. Marrësi është shiko ti këmët të tua ku je. Shiko ti zemrën tonë ku je kapur. Të çilla pjesë, atë ajo që përndan apo atë ajo që nuk përndan. A jeta ajo pjesë që shkon e tretë të vdes. Apo jetë e e pjeshe nuk shkane nuk, nuk jeti? Jeti? të jetës Ku jetë, cilë jetë Shumë është më rëndësit jetë E këtë përcaktim Dhe këtë distancim Dhe këtë qëndryshmëri Dhe këtë stabilitet Ne mundësën surja Me kuptu drejt Surja el kafirun Që e kemi të rejtu Disa javë më radh Me kuptime që Pa të mundësime i përsir të jetë e ju Allahu Gjallahu Ala Ne embush zemë në besim të pasrë Në mundësof të imi stabil në këtë fejë, në këtë rrugë, në rrugën e Zotit, në rrugën e Koranit, e, e, e, e rrugën e Pegamberit, sallallahu alësallam. Dhe Allah na në lehtësof natën e varët, e në mundësof që kur të shtrimi në varë, të vetmuar, të braktisor, dhe onë pas pa këndë, kur të bëhemi pythje, se kurse ka onë të bohemi sualë, pythje kur të bohemi, të japim përgjigje, të prera, të qarta, Zoti jamurt Allahu. Po to kam jetu, me të kam jetu në rrugën e tikumeci, andaj edhe sot po e japi këtë përgjigje. I prer, pa ndyshje, pa kundje, pa hembje. Rabbi Allah. Zoti jamurt Allahu. Theja ime është Islami dhe rruga e adhurimit të Allahut, dhe rruga që në ndjeki modeli jam, shembëltyra jam është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ai që këtu atë dhe këtu e përfundon. Elum i ai. Nabutullah pe tyne. Sallallahu alejhi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu taslimatun kathera.